Bismillahirrahmanirrahim. Wad-shaykh Abu Suja' rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'anhu wajaba dia tumu wallawatun halatun lima lilqatili ah tu tupek dalam hukumnya apabila seorang bunuh orang ah, dengan zalim bukan dengan hak sebenar hak Islam dak ah tengok tengok kan dak cara bunuh tu ada panggil bunuh al amdul mahdud sengaja semata-mata Ha, ada pula tersalah semata mata ada pula menyerupai sengaja ha baik fa ha, in unqiya seorang tu bunuh dengan sengaja hukumnya kena kena qawat nah kena bunuh ba Allah ha, ah hukum dulu kata kena qaydibul qawad 'alaihi maka wajib atanya kena kawak kena pisah, kalau itu wajib atau orang yang bunuh orang itu kena serah diri, kena serah diri Ah, tu dia, kena serah diri, wajib atas dia tengok, lari tak? lari tak lepas haa, lepas di dunia, tak lepas di akhirat tiba-tiba balik si fuak warih si mati nu hanya ada ma'ah lalu tu kata fa'in ufiya anhu tulih satu tu baca bina mafu oh dah tulis ufiya tu kalau bina fa'il dia kena tulis apa dia kena tulis alif ain pa alif ha, tulis rupa alif afa ni tulis rupa ya bila rupa ya nama dia ufiya fa in ufiya anhu maka jika dimaafkan darinya syarah kita mari romak mari tafsir siapa faiz mula dia romak bae waja dibina faiz ha dengak tulis saya dia tulis alih kata ai ha, afal majni yu jadi romak dalam daripada hak mati ufiya waja dibina faiz ai afal majni yu alaihi artinya maka jika maaf oleh orang yang Ha, maka jika ah jika jikomaah oleh orang yang kena buat salah. Ah eh, majni alaih, balik orang kena buat salah gak kalau kita kata Zaid kena bunuh gak keluarga-keluarga lah Puak majni alaih tu. Hmm bapak dia, anaknya bunuh demo, hapak dia tu. Eh, hak kena kena bunuhnya anak dia, hapak dia, dia Panggil waris-waris. Puak balik majni alaih dia panggil. Maah oleh majni alaih. Maaf ah. Anil jani Daripada orang yang buat jinayat Khalid bunuh Zaid Nah, Khalid panggil jani Zaid panggil majni alih Haa keluarga Keluarga-keuarga majni alih tu lah Haa Hmm Fi suratil amdil mahdi Pada rupa masalah Kata sengaja betul-betul Nah Zaid tu Khalid bunuh Zaid Sengaja bunuh tu sengaja bunuh-bunuh pula bukan dengan jelas sebenar. Ah zalim. Ah. Ha. Ha. tu dia Khalid panggil Al-Jani. Ah ha. tu. Patu balik puak-waris war tu benar Itu nama ni maaf. Ah ha. bila maaf ah tu tak ada kena bunuh lah. balaslah dan ada maaf ah kah? Apa maaf ah tu ya ada dua pula maaf. Ah, dia cara percuma. Maaf saja. ada pula maaf ah, cara dia. Ah ha. sini kata kanah. Bila dimaaf ah darinya wajib alal qatili wajib atas orang yang bunuh tu boleh diyatun mughallazatun ha eh hey, tak kena bunuh je lepas daripada kena bunuh je tapi gak berat wajib oleh diyat, diyat yang berat mughallazah ha ya, tu dia diyat hak berat dia diyat ni pun ada ada beberapa tangguh pula diyat mukhaffafah tu ringan sikit dia tu ekor juga tapi ah ha, hok ha, omong tu mudah-mudah sikit harga tak mahal nah ha, ah ni hadiah moghallazah ni berat dia yang berat lagi pula halatun hmm pesen tak boleh nak tangguh ah ha, kita nak buat apa yang tunailah yang tunai hmm berbesari dua gitu yang halatun dia yang berat lagi pula yang tunai tak boleh tangguh kalau lagi ke datang Mu'ajalah Dia tu Mu'haffafah Mu'ajalah Haa Dengar tu Dia kata mahal kita ni Sore-sore orang ni mahal lah Haa ha, Tu dia Orang kena bunuh Sore ha hitung mahal tu Bayar kau Dia Mu'ra'l-la'zah Gapa dia Mu'ra'l-la'zah Utah Seratus ekor utah nilai lagi lah Haa Seratus ekor utah tu Haa Berjuta lebih lah lah ni Haa Lepas ekor utah tu Ber ribu lebih lah tu Tengok tak Pas 100 ribu kali Kita tengok tak Nah Itulah Kepala kuih kita mengaji Betul-betul Allah oh, dia maha Haa doa dewa mudah Haa Itu dia Kita jadar dewa Apa nak buat muda, Haa Itu dia Diyatum Diyatum Mughal Zatun Halatun Yakna Yakna Tunai Pula dah Pahata Siapa bayang Fimalil Katili Ah, Tengok pada harta orang bunuh sendiri si khalik bunuh Zaid harta khalik tak suka dengan orang lagi ke data orang dia lagi ke data buat adik-beradik sokong ni nak harta dia sendiri Allah lepas daripada kena bunuh pun ha selesai dunia selesai dunia kena cari bayi haa badan engkau buat orang haa harta dia kalau tu terpanyak dah haa tak berani haa tu dia panggil orang takut tu ha. Ha baik kita ada akal fikik takutlah akan Allah takutlah akan Allah ha tu adalah arti kata buat yang disuruh jauh yang dilarang ha tengah padang larang bunuh orang ha tu dia ha, dia tu mughallazatun halatun fi malil qatili pada harta orang bunuh sendiri hmm tengok hasiah kata qauluhu wajaba 'alal qatil diyatun mughallazatun ay wa illam yardal qatilu dia jika tak setuju oleh bunuh pun syarat no. syarat kek ah bukan buka. siapa-siapa ni ah tengoklah al-Quran kata kenapa min akhihi shay'un fattib'um bil ma'ruf wa ada'u ilayhi biihsan no? ah tengok bila dimaafkan ah bayang molat bayang molat ada umbi sebab bayang molat jawabnya rakyatnya nak berapa jangan ha orang maaf ah tu mujur dah kata maaf ah, nak serah diri bunuh bala hati ti bunuh orang ha ni orang maaf ah tu mujur tu bayang molat yang kata apa paman apa paman u min akhi ha tu Tuhan sebut plemah akhir tu nak menarik supaya balik orang -orang ni maaf ah. Oh saudara saudara Ha, tak ada orang lain sama kita eh, sama kita ha, lagi ni lah maaf lah ma'ah lah ma'ah pun kena bayar haa ingat dah saya guna ma'in min akhihi tu fa man'u fiyalahu min akhihi syai'u fa bil ma'ruf kena turut cara muala wa ada'un ilaihi bi'is'an kena bayar cara muala jangan buat berpah payah ada'un ilaihi bi'is'an lalikata khifum min rabbikum tu tu happynya dah <tuh> tu happy So, pernyiang tu kalau ki berat kena bunuh balas macam apa unya Yahudi tak tadi nak tawarah tadi dah nak tawar dah. nak tawar. Kena bunuh mata dah munyi Yahudi ha ki parak bunuh diri ha unya orang Nasara ha bayar semata ha apa bagi bagi orang sakit hati nak ala aja pasal kena bayar semata ha lalu tu undang Islam kita ambil tengok ha habisnya kata agama Islam ni agama yang sederhana kalau Yahudi terip dah oh nur nusmata tak alih kat lain aa adalah sihir qayy nah, ada ada betul qauluhu tak ni betul qauluhu wajaba 'alal qatili diyatu mughallazatun ay illam yardal qatil li annahu mahkumun 'alayh bala yu'tabaru ridahu banin kal muhali 'alaih bab hawalah dan inama yu'tabaru ridho al-ma ridho al-majniyah alah tu nak itibarlah tu wa kana fi syar'i musa ha ada dah dah adalah pada syariat unda-una nabi musa mana unda Yahudi lah tahaddul qawadi mesti mesti kena kena bunuh balas mata orang bunuh orang dengan zalim taubat dia kena bunuh balas kuat nak bayar tak boleh lah. tak boleh bayar kena serah diri bunuh balas tu kalau taubat dia Ha, Sumpah kita tengok ha, Hak apa dia Yahudi Bila dia sembah nak lembu kan? Kena serah diri bunuh balah ha, Begitu juga bunuh haria pun Kena bunuh balah hmm, Tak boleh cara bayar Tu Unta-una syari'at Musa Tahattumul wa Wabi syari'i Isa pula Dan pada syari'at Nabi Isa AS Dalam Injil Tahattumul Tahattumul diati ha, Hak ni mesti kena bayar Jadi nak bunuh balah tak boleh bila orang bunuh orang dengan zalim, mesti atah orang bunuh tu kena bayar. Nak bunuh balas talih. Pak pena orang hak bahasa pongoh, ah oh, perang kuruno talih kena bayar. Oh god. Right. <laughs> jadi Islam kita main di tengah. Ha, jadi darah darah panas, panah bunuh leik lah apa hati dia. Hmm panah buat kat anakku, panah buat kat bai ku. Ah ha, tudiyo. Nah aya tengok, Islam ni adik Wa fi syariah ai syariah nabiyina sallallahu <tuk alaihi wasallam takhirul <mustahiki> ha, beri pilih bagi orang yang berhak aladiyati apa nama ni bainal amray ah ha, dia diberi pilih antara dua perkara kanak-kanak ke al amray tu apa ajil qawad wadiyat mm saya pada orang pak waris setuju ginilah kita maafkanlah dia kalau kita turut gerai, kita bunuh dia kita duduk balik bunuh dia, mati peri kita saja juga Haa, kita mati dah, dia ni lah kita maaf lah dia, maaf tak sebab bunuh balas dia, kita pakai ambil bayar alabah kek boleh buat, Haa, beli kereta <laughs> misalnya alabah, nampak juga pakai pekat bersara tu dia Ah, tu dalil istilah kita takda kata kena bunuh balas mata pedak dan tak ada kata bias matapudak. Ha, saya tengok. Takhyirul mustahik bainal amrainih. Bakpo tu? Syarak, syariat kita bagi pilih tu. Takhyifan ala hadzil ummati, ail ummatil Muhammadiyah. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mana kata Nabi una Nabi kita yang engge kenda. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Umak dulu hak berat tu berat. Kain kena najis tak ada nak basuh, dia kena guting tau. Gutin baik kainlah tapuk. Hmm, baju tu kena najis kan. Nak basuh tak ada dia kena ambil guting bas. Ambil hak lain tapuk. Nah kita basuh. Ha nah, buai jering tu basuh. Ha nah, basuh su tak terbaik jugak, maaf. Tengok. Insya-Allah. Ha nah, tak ada air boleh tengmu. Ha nah, orang dulu tak ada air ambil wuduk alah tak ada klik air. Qada. Ha oh, tengok. Dek lain tak boleh maya ikut si kena maya adalah gereja-gereja ataupun buat tempat tertentu. Kita ikut bucu mana boleh maya belako. Awok boleh maya belako, kadak belako. Ada anak maya tergano, boleh doa. Masya-Allah, nafsu ni tak kah habis-habis tujuannya. Gua bagi got tu nak luah lagi. Ha inilah nak pagan dengan lah. kau anak-anak kita ni. Tahfifan ala hadzil ummah lima fil ilzami bi ahadih ma sebab apa kata nak meringan atas ini umat kerana barang yang didapati lima lima wujida fil ilzam pada menekankan pada memaksakan bi ahadih dengan salah satu daripada keduanya dua amrain kalau kita kejar suruh bunuh balas mata sebab undang-undang Yahudi ataupun boleh bayar semata kalau nak bunuh balas tak leh kalau belah tu panggil berat gapum mahfil ilzab bayat minal masyaqqati jadi suka susah atas atas waris nalah ha kena hak pasal panah nak balas nak balas saleh ha tu dia ha ni tak saya balas nak bayar bayar tak leh kena ha tu di Islam bagi pilih bagi pilih. itulah ha, Allah tak nak kata tu Tuhan peringat kamu tu ha faman ufiya lahu min afi shay'un fattiba'um bil ma'ruf wa adaun ilaiya biihsa zaalika rabbikum wa itulah meringan dari tuhan kamu tu dan kesia belah tuhan kamu tu bagi hmm tu dia wa mahallu adam i'tibari ridol jani sekali lagi tempat kata tak boleh ni iktiraf redha orang yang buat salah sak tu eh uh, ini in afal mustahiqqu aladiyat jika ma'ah oleh orang yang berhak balik buat waris tu jika ma'ah di atas dia ya, kama huwal fardu ai masalah kita dak bercara ni adapun fa salahu hu ala wairiha. maka jika bersuluh mereka itu mereka itu klik pada al pun klik pada makna sebab yang main ngajak mak tu atau pewarisatulah maka jika bersuluh damai oleh mereka itu warasah lah hu akirnya akak aljania ala al ghairi harirdiah ginilah puak kami uh, bersuluh di atas uh, bayar tapi bukan bayar dia atas bayar ikutlah patut adat ha yo ya, kalau dia tak leh nak tak leh nak nak tarido tak jauh tak jauh tak, tak, tak leh bila dia kan hak Allah taala tapi bila puak waris si mati ni uh, bersuluh di atas bayar je lah lah tak diaq pembayar je ha, bila bayar tu panak ayahnya ana ak tak 500. Ha tengok dia. Ha, setuju tak setuju. Atau ha, bayar so, sebab tu perkara. Ha tu, boleh dia tak redah pun. Kaman yaqul an -ah, kata syekh kita ni sebagaimana baraya berlaku sekarang. Jadi sekarang ni bukan nak bayar dia tu. Ha, bayar orang, orang kata atas kira cara atas kaki kira nak bayar. Nak nak bayar? Ha, bayarnya anak kira pergi ke mari. Ha bukan bayar dia Kalau dia tak ada nak tawar-menawar depannya. Hmm tu dia kemana jatuh alana fa innahum qad yusalihunahu ala alfi qirshin aw khamsati miati qirshin hato kelepas jenis bajakar sekara apa tu jenis duit nipah kalau belas tu u tu jawab bagi kata insalahu ha bahti ko tapi jadi nak aya kata balik orang yang bunuh dia dengan zalim Pabila balik puak waris si mati tu apakah maa'ah mereka itu di atas bayar dia apabila ha, kena bayar diat dia klik pada hak syaraklah kena bayar 100 ekor unta yakni nilai yang tulah apa nak kata oh, saya tak redha tak le sekali pun tak redha ha, itu maksud fa illam yardal qatil ukut sabani hak Allah taala letaklah begitu kemudian macam mana diat mughalladhah Uh, Musnah kita tak sebut lagi dan syarah kita pun وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ دُلِي لِهَا. Dan lagi sebut oleh Musnah kita akan kenyataan uh, beratnya dia itu man diak mualazah -la lagi kadatelah dia sebut depe. Hmm, kita kau nanti tengok depe. Abi klik masalah yang kedua. وَالْخَطَأُ الْمَحْضُ. Dan Tersalah semata-mata ha, Bunuh, mati orang okay, Tapi bukan sengaja Salah, uh, silap, salah Tersalah, tersilap Semata-mata Bala mana tu weh, rupanya Wal khaba'ul mahdu Ialah begini rupanya Ayyarmiyah ila syai'in Bahawa lontar Ia Seorang lah kita kata ha, Ar-rami Kalau kita nak rajak turut orang panggil ambil daripada makna panggil ayyarmiyabah lontar panuh ia nanya-nanya arami seorang ila syaitin dia panuh ke suatu misal suatu apa wik? kasayidin ini sayidin mas dah kelimah dengan mana isimah pu'un kasayidin aymasyidin makna gitu sayidin makna perburuan Mukeyak makna masda berburu tu dah Haa, Soalnya si Khalid dia panah nak anak panah tu kira alat jaman tu. Kalau ni bedil lah kita kata. Haa, seperti bahawa panah ia rami kepada suatu nisanya Ka Saidin ai Masidin suatu perburuan dia nak panah apa dia? Usa, kita katakan. kijang kita katakan. Dia nak panah keje kalau ni nak bedil, dia kejet. Tak kalau punggi atau panah jenggi fa yusiba rajulan ha tengok tu maka kena ia mengena ia akan seorang Ini kena kan lah di mana mananya gitu ai masalan kena seorang hmm kena seorang lelaki ai masalan kalau kena perempuan serupa juga sabik tu je kritik ibarat tu ha dia ibarat dengan rajulan ai masalannya dia kata hmm walau qala koyusiba insan an dicome lagi insan ni umum sama ada lelaki perempuan tu lah tu maka keno orang okay. Muda-muda kata gigi keno orang Allah tak tahu kata ada orang okay. Di sana panam cung kita kena kejar gigi boh keno wala ah okay. <San> dek apa bedi apa tu juga bedi keno orang okay. abai tepat tepat orang okay. apa orang dok berlatih gapo dia dia, dia dia nutih ya dia praktikah ah pada hari tengah hari bulan sekian sekian dia mahu nak berlatih ha jangan siapa lalu lintas waktu itulah ha tu dia deh hmm. ah nak dia kejar lagi kena orang ha tu orang panggil apa dia tu al khataul mahdhu matilah orang itu payah waktu lahu maka membunuh yang hendak <tus> mati ia akan nyok hadis ha, tu dah ha tuhan semua Ah ha, tak kalau kena orang eh, mati ia kan nya. Hmm fayakotuluhu fayakotulahu ay bitilkal isabati kata sia. Dengan kena tu mati dengan kena tu. Ah ha, agap panggil bunuh tu. Bunuh khata' je panggil. Ah ha, bukan dengan sengaja tak. Khata' amna yang ah, mahdzan je panggil. Ha hukum kata kanan Hukum kata fala qawada 'alayhi ay rami. Maka tidak ada kawak tu ala'ai'ai wajibun. Fala kawada alai'i wajibun alaihi ala'arrahmi. Tak ada wajib. Tak ada wajib bunuh Allah. Tak baik tak ada, ada segala lain. Tak ada segala lain bunuh orang. Okay. Ah, sebab? Ah, ada Tuhar kata. Qawluhu fala kawada alai'i. Mana kisah tadilah ayat tu pula kata eh? siapa siapa dan siapa bunuh Akhir orang mukmin dengan tersalah tersalah bukan sengaja dia usah lagi kena orang mati ha maka Be, maka batharirur qabati ha maka wajiblah atasnya ketika ketika korban mari batharirur qabati fa alaihi mananya maka wajib atas man yang bunuh itu Oleh wajib pak mede ko sahya ha tu bayaki harak ke panggil ha kena mede sahya hmm pas tu wadiyatun musallamatun ila ahliyani sai kita ni dia wajib kena bayar dia lagi kena gibarah lagi ha gibarah tu mai um, ha kalau ada ha uh, tu dia saya yang berimin uh, Nak saya mukmin kalau saya tak mu tak yadi tak soh. ha sebab senakat patah uh, hari ruqabatim mukminati bukan saya perempuan dah mau mari lah paham anak ke pada raqabatin tu Hmm, ila Ali serah dia tu kepada ahlihi, ahli ahli mukminin hak kena bunuh tu ha, inilah Dali kata kena bayar dia kawada bala kawada alaihi ayirrami bal yajibu alaihi bahkan wajib atasnya atas al-rami itu wajib oleh dia yang ringan dia tu mukhafafatun dia hak ringan bukan dia murah lazas buat tadi tak Hmm, tu dia. Jadi seolah-olah uh, bayar juga tu tu ganti rugi lah mati orang ni ah uh, dia ganti rugi. Ha, ni kita tengok sini pas kita nak ambil mai cara pesai baru tengah dia cara tak sedar atau bunuh orang. Sebab orang lain bawa kereta, bawa kereta pas dia ada gapo lah ni perakkan. Ha perakkan chenung. Oh, perakkan ha, tu dia. Bain kita pukul orang gapo kita orang, orang ni, ha, perakkan cara pastu dia motor dia hidup payah dia tau pakat ini lalu ah ha, tu banyak tu bagi bawa rokok puang ah ha, ha, ah ha, ha. ha, trilah banyak tu kita tepuh aja saling tengok oh dah hidup lagi pun gereng-gereng kerana mok dia hati lalu seneng tu seneng udah caro Sedap Sedap Hanya masuk fikir kewel balak tu jangan pak tadi kita tepuh tadi tak ada benda ada sengal lain, kita huno gerak tu panggil apa? Haa, tu dia panggil bunuhnya je lah nah, tu dia, habis kalau berjalan dengan senyap, berat ha? Tapi orang kita, dia fikir dengan cara, tak kerti agama tu, hijau yang mati lah lah. Apa-apa? Sening, itu mudah dicara. Ha, Haa, ya tengok, ya tengok. Mari daripada perakan tu. Awadah perakan lah. Ha? Lepong, kita ada cara, kata aku perakan. Eh, sening. Oh, sepuluhnya ada akhirat dah. Haa, nah, tak gitu? tak gitu? Ya, baritanya mengajikan, jangan buat begitu Hmm, awak tadi tak ada arah lah, geroh kemalangan ni Kira cara awak tu Baritanya perubat lah dia, nak lah mana Ha, kereta, tindih pula dah, pergi jadi mati Ha, tu orang lah panggil bunuh dengan sengaja lalu Alah. Hmm, tu dia Ah, ha, inilah mana cerita mengajikan dia Dia pergi dengan keadaan hari ni, kemajuan dunia ni, keadaan-keadaan Ha, undai lagi, tak salah Jadi, ha, ini mananya bayatlahu kala qawta'ale ay bal ay rami al rami oleh dia tu mukhaffah kedua-dua ni pun juga wa sayazkurul dan selagi disebut oleh musannaf kita akan bayar takhfif fiha ha, menyatakan ringannya dia ha, dia mukhaffah macam mana lagi akan daftar juga musannaf kita sebut sendiri jadi syarah kita nanti nak syarah di sanalah tu dia tu muhafafah dia Jadi ringedah Lagi pulaknya Alal aqilati Ringed setangga pulak dah Atas kuarga hmm. Murak dengan aqilat siapa Sikit lagi dia rakyat depak Muraknya orang yang makan asabah Si mati tu siapa ha, Wajib tahu kata hmm. Atas orang yang makan asabah Tapi lain pada porak lah. Lain pada usuh. Kata ya pura puak-puak kalau kita tahu orang mati ada adik beradik laki-laki -laki. Sekiranya dia orang lah, yang ashabah apa ni nak bayar ah ha, begitu kata kita bukan nak lari pusaka daripada akilah waris yang tak leh sebab ada tempat saguk dia kena tanggung dia kena tanggung ada dah setengah bagi kita setengah setengah hari kita pasal tak ada anak lelaki so tak jadi anak ada tino semoga soalah tak pusaka tak habis ha maka pasal kau tak habis lah anak tina sajalah tu duk aku nak buat namur duk bergapur, tu nak lari daripada waris sedangkan waris ada orang lain kakak kita adik kita maka asabah ada seri lah maknanya nak kat anak semua anak semua maka tak habis perempuan ha? buat surat apa aku panggil nak lari daripada waris tu haral tu niat lah tu faham walahad dia kita berlaku masalah salah siapa tangguh tangguh dia kita buat akilah tangguh Nah, pihak pesakar tak seri dia <laughs> adik di mana Allah kena care banyak lah kena care banyak tak lawan dengan jiwa nafsu kita tak perhatian tu nah hmm banyak ke dia lari pasal tu tak seri pesakar buat surat lah surat nazar dan sebagainya macam-macam hmm tengok di sini ke orang yang menanggungkan apa dia dia siapa dia bila masih dia bunuh dengan sengaja dengan dengan, dengan tersalah jadi segala adik-beradik akilah dia panggil apa pula rengesor lagi-nya, Mu'ajjalatun diak mu'khafafah lagi mu'ajjalatun alihim. Diberi tangguh. Maknanya tak tak bayar selalu lah. Ditimpuhkan atas mereka itu, atas akhillah. Itu rakyat makna itu. Atas kuat-kuat adik-beradik. Beri tangguh. Tangguh lah mana? Dalam masa tiga tahun. Ha, dalam masa tiga tahun bayar habis lah. Dalam masa tiga tahun tu pakatlah dalam masa tiga tahun. Satupuh hok dia dia murah-murah dah tadi. Ha kena halatun ke? Ha kena tunai tu. Tak leh nak tipu tangguh bertahun-tahun tak leh. tengok. Ha ni una-una ni selak kita. Ha, nah kita tak mengaji dalam dia ada kata ke tak ada saguk pauh lah. Ai jangan agama lebih halus lagi pada una dunia makaannya hmm, bawa pada akhirat. Kalau tidak tak selesai sini akhiratlah kita naik mahkamah yang tertinggi yang paling adil sekali. Ah. Eh tak ada dah. Kak tu dulu lah. Kita baca semula pula. Kak tu dulu kita sambung semula pada kata bal yajibu alaihi diyatu mukhaffafatun alal aqilati muajjalatun alaihim fi salati sini. Wallahu a'lam.